Учителя Петър Дънов Бенсадоно, Ако ме любите Ако имате любов към мене Опазете моите заповеди От Йоанна 14 глава 15 стих Учението Христово е за този свят а не за оня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 Ние сме разплаквали неведнъж земята и тя като се разсърди заради нас, показвани отношението си със своите разтърсвания, настръхва и козината от нашите лоши дела. Като се вслушваме в заповедите му, той ще се изяви нам в светли мисли и желания. Необходима е божествена любов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 те се повдигат и заплават из морето. Отиват да рибоват. При благодата има прилив. Трябва да търсим тия моменти на Божествения дух в прилив. Изгубим ли тоя момент, ще изгубим благодатта и трябва да чакаме 12 часа. А то е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 Направили баня. Осем години се водило спор между гражданите да бъдат ли дъските рендосани или нерендосани и банята стояла недовършена, понеже не се дошло до съгласие. И двете страни давали своите мотиви за удобствата и неудобствата, за практичността и непрактичността на гладките и негладките дъски и обратно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 20 и януари 1915 година Бургас.